קומי אורי כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך סלח. כי הנה החושך יחסי ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך ייראה. והלכו גויים לאורך, ומלכים לנגע זרחך. שאי סביב עינייך ורואי, כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. אז תראי ונהרת, ופחד ורכב לבבך. כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ועיפה. כולם משבע יבואו, זהב ולבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו. כל צאן קידר יכבצו לך, אלי נוויות ישרתו נך. יעלו על רצון מזבחי, ובתפארתי אפאר. מי אלה כעב תעופנה, וכיונים אל ארובותיהם? כי לי איים יקבעו, ואוניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבם איתם, לשם אדוני אלוהיך, ולקדוש ישראל, כפי ערך. ובנו בניניך רחומותייך, ומלכיהם,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 ימי אבלך, בעמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידיי להתפאר. הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני אדוני בעיטה אחישנה.